Reis na die Sterre Samet Koorie Salte aande Om 6.30 Goeie naand en hertike welkom By my program Reis na die Sterre Elke aand Salte aand Om 6.30 Waar ons gesels Oor alles en nog wat Oor die hemelruim En die Dinge wat daar in die ontstaan het en steeds is, wat so groot en verbuisterend is vir ons menselike brein. Natuurlijk, as mens kyk na die sonnestelsel, die sterre en die heelal, dit is te groot vir ons menslike brein om te verstaan, om te denk dat ons olvader of ons skeper al hierdie dinge gemaakt het in het ons in ons leeftijd dit nooit en nooit werklik sal verstaan nie. Kom ons luister 'n bietjie na Enja met Only Time voor ons verder gaan met die spyskaart. Hier's Enja. Ja, met only time En natuurlijk, time is een ander ding Dit tyd By tyd reken, tyd is een relatieve begrip Die mensdom wil ook nog altijd verbuister die tyd Eindelijk, as een mens daar oor die verlede is verby Die toekomst is nog nie daar nie Die enigste tyd wat ons het is die nou en die hier Ons kan dit beleef Maar mens so geneig om in jou gedagtes baie keer in die verlede vastgevang te sit Betek dit mens daar bagasie wat jy saam toe dra uit die verlede uit En dit is jyltemal onnodig en die mens vat ere en betek hier een leeftijd Om daar die bagasie te verwerk En as mens weer bekommerd is oor die toekomst Die lewe is soos een flikkering in die eeuwige uit van tyd en dit is wat tydinkom, betie mense sê, tyd is, ‘n begrip wat nie rechtig bestaal nie, omdat ons net in die hede, leef en dan het wat van die slim manne gereken, tyd, kan, na gekyk word in die sin, dat jy in die verlede jyn, kan teruggaan in tyd, as jy bijvoorbeeld vinniger as die spoed van licht kan beweeg, of jy kan daak die toekomst besoek, as jy vinniger as lig kan beweeg, en hulle het ook nou in so en al die verskillende experimente wat hulle mee bezig is, waar hulle probeer om uit te vind, waar alles ontstaan het, hoe het die hier al ontstaan, en ek reken, mense en ons leeftijd en nog baie leeftijd hierna, sal nie dit verstaan nie, omdat nie een van ons die bewisheid het van ons olvader of ons skipper nie. Kom ons luister nog so'n stikkie muziek, ek het vir ons heerlijke stikkie muziek saamgebring, ek her natuurlijk saam met jou, tot so 37 van na Dr. Tini Eiders oorvat met sy oordenking en hy is heerlijke muziek, hy is Andrew Lloyd Webber met Don't Cry For Me, Argentina, lekker like muziek uit Evita uit. Lloyd Webber, my downcraft for me, Argentina. En natuurlijk is muziek die ding wat tot een mens se siel kan praat, of tot my sy siel kan spreek, stem jy saam met my of nie. Wat is toch mooier as a stikkie instrumenteerde muziek, klassieke muziek net, waarvan jy hou muziek kan tot my sy siel spreek. En ek het in hierdie program reis na die sterre na nou al recht die jaar gesels oor baie onderwepe die Roswell incident wat gebeur het in 1947 en ook het ek gepraat oor die verskillende sonestelsels sterrestelsels ook die verskillende teleskope Sutherland en ook al die plekke waar mens by planetariums na die sterre kan gaan kyk en natuurlijk baie van die uitvindings van die hubbelteleskoop, of wat in die hubbelteleskoop ontdek is, ons het nou al oor so baie dinge gesels, let weet my, bieke, of daar iets is wat jy wil oor gesels, dan gesels ons oor dit kont ek my som op skaap, dit is baie makkelijk, dit is koriepint slabbert, en die cyferkie 3, en ons gesels oor al hierdie dinge, ek het natuurlijk ook al gesels, oor die dinge wat by soon aan die gang is, daar die, onheilige plek daar in Switzerland, waar hulle al hierdie experimente doen met atome en waar hulle die ontstaan van die heelal wil naspoor. En ek het ook gaan kyk wat Max Logan sê, dis natuurlijk die 13-jarige Amerikaanse tiener, wat een Spreker is by baie geleentede en natuurlijk is hy een genie en hy is bezig om met die wetenskap en al die filosofie vir hom naam te maak. En gaan kyk een bykie na sy opnames op YouTube en luister bykie wat hierdie mannetje te sê het oor die heelal en al die theoriebe daar is, dit is nogal baie interessant om na al die dinge te luister. Mens, stem nie notwendig met ons saam nie, want as mens mooi daan dink, nie een van ons het die vermoe om precies te weet hoe die heelal ontstaan het, nie soos ek tereg, so Rikkie teruggesiet, nie een van ons in hierdie leeftijd en nog in een baie leeftijd voering toe kan verstaan hoe die heelal in mykaar steek nie, want dit is a superweese ons skieper, wat alles geskap het. So van Logan gepraat, hy het gepraat oor die dinge by Soon, en toe praat hy van die Mandela faktor, nou Mandela faktor is nou nie, soos Mandela, wat ons nou in Zuid-Afrika Nelson Mandela ken nie, hy reken met sy Mandela faktor, bedoel hy eindelijk, dat Soon met hulle laaste aksie, toe hulle die atoom met die mekaar laat botsiet, het <coughs> hulle ons heelal, soos ons dit ken, vernietig. En dat ons nou in 'n volgende heelal ingegooi is dier die aksies wat persoon plaas gevind het. Nou al hierdie dinge kan dat ek vir mens Grieks klink, natuurlijk is dit baie dinge wat een mens nie verstaan nie, en as die man is oor so praat, dan denk een mens, hulle praat Nou die grootste bog op aarde Maar luister ek jy na wat hierdie manne te sê het En laat weet my of jy saamle stem of nie saamle stem nie Soos ek sê ons weet nie precies Of ek glo nie ons idee Van hoe die hele al tot stand gekom het nie Want hy rekende die groot knal of die oerknal Of die big bang theorie En hy het nou met gamma strale probeer vaststel hoe die Big Bang plaas gevind het, hulle meet al hierdie gamma strade, en dan reken hulle die tyd uit, wanneer hierdie groot bang, of die Big Bang, of die oorkna plaasgevind het, en so het loek vastgesteld, dat baie van die sterre, en dinge wat ons op aarde nou raak sien, nie ees meer bestaan nie, want dit is, hoe lang dit gevat het, vir licht, om die aarde te bereik van daar die sterre en sonde stelsel af, en is ons sterrestelsel die melkweg met al die duisende der duisende sterre in die melkweg, en Max Lougain het ook oor gereken dat daar dinge is soos parallel heel alle, en nou, ons gaan nou nou bykie gesels oor par parallel heel alle, wat een mens ook die multi kan noem, Maar voor ons daarby uitkom, is nog een stukkie muziek. Dit is te heerlik vir my om saam met jou muziek te luister op een saterdag aand. En ek gaan vir ons nog een stukkie muziek speel, rustig. En dit is die Mooses met hulle weergawe van The Sound of Silence. En as nie weet wie die Mooses is nie, dit is die vroelike dames wat so heerlik op hulle violes speel, Easty mooses meet a meet the sound of silence. Moses met The Sound of Silence en ons kyk een bykie na die multiversums of parallel heel of parallel universes waarvan nog praat word nou hierdie term verwys na idee dat daar benevens ons heelal nog volgens sommige talle maar talle ander heel alle bestaan. Die verskillende heel alle word soms parallele heel alle genoemd Volgens die oorkal knal theorie die heel al uit, maar as ander heel alle die saaf te doen, sal hulle mekaar uiteindelik kruis word gereken. Dan sal nieuwe syndrums ontstaan, waar materie op niet sal saamspeld. so een nieuwe oorknalle en een super al ontstaan, en as mense dan dink, het die super al nie al reeds ontstaan, as mense nou na al hierdie theorieën kyk nie en dan kyk ek na die verskinnende type sterre daar is so geweldige groot hoeveelheid sterre dat ek seker een paar ligjare nodig gaan hee om oor al hierdie sterre en sterre uit te brei maar kom ons kyk na die blauwwaaster of blauw achterblijver sterre swarm dit is helder en dit is baie helderder as ander sterre wat in hierdie swarm is en dit is in 1953 die eers keer ontdek deur 'n ene Allen Sandwich in die bol swarm Messier 3 vir ons die teorie van sterre waar behoor die posisie van 'n ster die diagram feitlik alleenlik bepaalde te word dier die aanvankelike massa van die ster en sy ouderdom. Dit mag tal een bietje Grieks klink, maar as jy graag hierdie onderwerpe wil bespreek, kontak my geris, ek wil graag met jou een onderhoud voer dat jy duidelijkheid kan werp op al hierdie teoree en al hierdie dinge wat ek elke saterdag aand kwijtraak. In die sterre word sterre amal min of meer op die tyd gevorm en al hierdie sterre behoort dis op die duidelike gedefinieerde kervitele in die heelal wat bepaal word dier die ouderdom van die swarm onthou in die heelal is daar allerhande materie en ster wat rond in die heelal en dit word gebruik of kom by mekaar om nieuwe sterre te vorm. Dit klink so makkelijk as mens so iets sê, maar het is ‘n baie lang proces, en ek dink die sterre wat reeds gevorm is, ‘n klompie jare van ons jare altyns terug, kan ons nog nie eers met ons blote oog of daak selfs die Hubble teleskoop sien nie. As mens nou kyk na hierdie sterre, dan uit hulle massas van 2 tot 3 keer die van die rest van die hoofreeksterre in een swerm en het lyk of die blau dwaalsterre een uitsondering op die reel is. Die rede is waarschijnlik een interaksie tussen twee of meersterre in die dichte omgeving van een sterre swerm waarin hierdie blau dwaalsterre hulle self bevind. Ons sal in volgende program gesels oor die verskillende type sterre, ek het net toevallig op die blauw dwaalster afgekom en dit is so wonderlik om na al die foto's te kyk wat hier die Hubble telescope geneem is doen as hy virgins, gaan Google daar naas as sterre kundige afdelings en gaan loor daar rond na die video's wat gemaakt is van wat die Hubble telescope als afgeneem het In die buitenste ruimte Dit is rechtig waar So ongelooflik groot Vir ons menselike brein En as mens kyk na daar die Items Of as mens die items kan noem Wat voorkom in die jylle is dit absoluut asem awesome, rovend mooi. Gaan loor bykie daar rond, dit is definitief die moeite waard om dit te doen. voor ons aangaan, eers weer, ek kan om so, bykie koffie te drink, of da, ek ga ga daar koeldrankie in te gooi, in my area sit baie warm, die is daar so, a cool dingiekie sal ook heerlik wees, maar kom ons luister, nog n likkie, en ek het vir ons nog, a paar, rustige likkie saamgebring, vir hierdie program van my reis na die sterre en hier is Richard Teideman met sy vir Elise, dit is natuurlijk een van Beethovense stikke maar prachtige muziek geneed het saam met my Jy het leide my met vir lees en het is so heerlik om saam met jou te keir by welkom as jy nou net ingeskaak liet jy keir saam met my Koorie met my reis na die sterre waar ons gesels oor alles en nog wat in die heel al wat jy daar kan vind en natuurlijk, soos ek reeds te recht gesê het is ons meeslijke brein sal nooit kan verstaan wat ons skipper daar gesteld het en hoe dit gebeur het en waar het vandaan gekom het nie. Ons breine is te klein daarvoor, hoe kan ons nou verstaan hoe daar die van ons te werk gegaan het en die doel waarmee hy die mensdom daar geplaas het. As jy meer daar oor wil gesels, kontak my geris, ons kan een program opzit. Jy kan natuurlijk ook jou eie program aanbied op die radiostasie, kontak my net in ons reel dit my Skype adres, as my op Skype volkontak, is Corrie Pinslabbert in die syferkie 3, of soek my die opta op Facebook, maak kontak my op Facebook, en ons gesels heerlik, ons dat het jou eie program op die stasie, die kan hee, ons natuurlijk heerlike programme, in die volgende week of twee wat, jyltal man niet is op die spijskaart, of op die rooster, gaan loorger is op die webblad, by www.netradio.sa, en onthou, jy kan direct op die webblad inskakel en saamkeier, die radiespielerkie daar, speel automaties op die hoofblad, ek tom van die ander blaie afgehaal, jy speel nie op al die blaie meen nie, maar is op die hoofblad, jy kan op enige saalfoon inskakel en saamkeier, ons waardeer jou saamkeier te verskrikkelijk, bye bye, dankie daarvoor, sonder jou is daar nie een radiostatie nie, en onthou natuurlijk, jy kan adverteer op op die radiostasie of op die webblad. Ons webblad het meer as 300.000 besoekers gehad, en dit is fantastisch, so as jy blootstreng wil heen vir jou produk of jou bezigheid, is dit nou die tyd om van hierdie gedeemdheid gebruik te maak, en ons het natuurlijk ook een speciale aanbieding, jy kan jou produk op die radiostasies webblad adverteer, ons het een aanbieding, jy kan een hele blad sy, kry om jou bezigheid mee te adverteer, sonder dat jy jou eie webblad het, en as jy natuurlijk jou eie webblad het, maak het die saak nie, jy kan nog steeds blootstelling op die radiostasiese webblad kry, en net op die webblad alleen, is dit oor die 300.000 besoekers, en ek het die bewyse op zwart en wit daarvoor, so dit is die reine waarheid, kont ek my geris, en ons kan jou product vir jou helpen, Mark, loer rond daar, daar is hele paar pakete, maar dit is te sê, jy moet een van die pakete op die web verneem nie, ons kan vir jou, een pakket uitwerk wat jou zak sal pas, onthou met internet radio, is dit nou die toekomst in die kieberruimte moet jy een plekje vir jou op skrop dit is die toekomst, technologie is so vinnig bezig om uit te brei, en natuurlijk het Noorweg klaar hulle FM radiostasies afgeskakel, hulle is 100% heeltemaal net op internet radio, Dienemerkke volg binnenkort, as ek gedink daarin, die begin van die jaar het hulle gesê, dit is binnen die volgende 2 jaar, dan skakel Dienemerkke ook heeltemaal 100% oor, na internet radio, die volgende nobileis is Britannia, en ons op die lysie is sieke baie ver achter nog, maar dit kom, so as jy a klein besigheid jy het, groot besigheid maak die saak nie, eenmans saak of internationaal adverteer op net radio SA, want dit is internet, enige plek, enige tyd kan jy inskakel, met enige cellfoon, tablet, nie daai goed wat jy drink vir jy hoofdpijn nie, maar die slimfone, skoodrekenaars, rekenaars, soe kont my geris om jou product ook daar buiten in die kieberuimte te kry, dit is baar bekostigbaar vir al op hierdie stadium. En ons kyk verder na van hierdie sterre en die sterrestelsels en ek het gepraat oor die parallel sterre stelsel wat hierdie genie van Max of gesê het, oor die wat sin veroorzaak het met daardie dinge waarmee hulle daar in Switserland bezig is. Natuurlik denk ek persoonlijk dat die mensdom met te veel vier speel. As die mens kyk, hulle wil nou atome splits en met die botsing van die atome en hulle wil die bestaan van die heelal naspoor. Hulle is bezig met allerhene chemiese en genetische navoersing, hulle is bezig om alles genetisch te verander, van die millikoppe recht dier tot die diere Ek persoon, ek denk, die mensdom speel met groter vier as wat hulle self besef hulle mee bezig is, en dit is een van die dinge wat, wat my bekommer. Voor alles ek kyk na kloning. Kloning is n volgende onderwerp wat ons daak in een ander program kan Dit is nou nie rechtig, van toepassing op my program reis na die stade nie, maar dit is baie interessante onderwerpers, so ek sal graag jou mening wil weet, en as jy dat ek een program wil aanbied, oor hierdie verskillende type dinge, waarmee mens tombeesig is, kont ek my geris, en ons maak een afspraak, ons skip vir jou program, waar jy bieke meer kan geselsie oor, onthou een van die groe dinge van Net Radio, is bewusmaking en opvoeding as ek nou die Engelse term kan gebruik, um, is ons in Zuid-Afrika technologisch gestream, ons is baie verder achter die lijst as baie van die eerste wereldse lande met technologie, so ons het nog baie om te leer, en ek wil graag dier middel van net radio wil ek mense educate in hierdie technologische wereld en die kieberuimte, so daar is nog baie verrassings wat voor die met allerne items wat op ons webwerf gaan, ges, gaan verskyn, gaan loer gerust daar rond en terwyl ek op die onderwerp is, het ons natuurlijk een van die programme wat maandag aand begin, dit handel oor perma, per, perma of permaculture of permakultuur wat ons boere gaan help om 'n bykie beter te boer en water beter te gebruik, maar skakel gerust maandag aand 8 in, ons het ons eie Julian kom Koeman uit Engeland uit, wat hier die program vir ons gaan aanbied en allemaal een bykie meer vertel oor permakultuur wat hy bestudeer het en hoe jy in 'n een omgewing groen gras kan hee en hoe jy in een woestijnomgeving kan boeren. As ek kyk na die weerpatroon in Zuid-Afrika, is dit definitief tyd om na permakultuur te kyk. Ons moet rechtig waar, een plan maak om opgeleid te word in hierdie onderwerp so dit kan help om ons in ons land met voedselsekerheid nog boe die rooie lijn te laat le. Kom ons luister nog so stieke muziek voor ek verder het gesels, en ek sal graag wil hier jy moet met my ook gesels sluit aan by ons Skype kleedsgroep, ga net op Skype soek daarby die soek optie na net radio kleeds kamer en dan gesels hier ek sal met ons terwyl ons die program aanbied, en so ook met amal wat daar ingeskakel is, as jy nie Skype heet, nie, gaan na ons Facebook blad toe, ons Facebook groep althans, dan kan jy daar ook heerlik saam gesels, ek nie gereeld op Facebook, terwyl ek bezig is met programme nie, maar ek is met amal wat saam gesels op die Facebook groep, natuurlijk die Facebook blad, het radiospeelerkie wat speel, jy kan by net die radio Facebook blad ook inskakel, en saam keir, as jy net rechts ja maar links kyk, is daar een knopje wat sê radioplek in klik op hom, dan maak so kleedskamerkie oop, jy kan met allemaal gesels wat ingeskakel is op die kleedskamer ek sê seker of mense al bedrijwig is daar nie die laatste hiertoe gekyk het, was daar nie iemand daar op nie, maar skakel in daar gesels met enige iemand wat inskakel, dit is net iets wat ek noem, die faciliteit is al lang al daar, maar ek dink mense is nie bewust daarvan dat een op die Facebookblad saam kan keier neem. Gaan loergeris rond. Hier is die mooiste weergawe van Halleluja. Kom keier saam en luister saam met my. die mooiste weergawe van halleluja en ek hoor dat uh, partij sikkel om in te skakel op die webblad laat weet my of die sikkel om op die webblad in te gaan, so dat ek dit kan rechtstil, stel asjeblief ek slid waardeer, en ons kyk nou ook na die sterrestelsel en die melkweg soos ek gesels het met die ingang van die 20ste eeuw was dit nog algemeen aanvaard dat ons so'n in die melkweg gelee is, maar daar is ook gegloe, die melkweg vul die hele heel al en dat ander nebels, destijds was dit in vramel naam, vir allerhande kosmise lichame, deel van die melkweg vorm, en dit was glad nie waar nie. Die sterke het ook spiraal nebels waar geneem, en 10 en 19 toonags was daar een verige debat oor hierdie verskynsels was hylle gasachtige voorwerpe of aparte heel alle soos die melkweg was die vraag en soos die wetenskapelike daadheid al hierdie dinge bespiegel het bespiegel het hylle vandag die verskynsel wat hylle noem parallel heel alle of dimensies wat hy het ook al wil noem en soos ek sê ons menslike brein is te klein om te verstaan hoe die skepper alles geskap het Die amerikaner Harlow Shapley was een van die sterrkundiges wat geglo het die Melkweg bestaan die hele heelal en dat die spiraalnebels gas gasagtig en deel van die Melkweg was en een van die hieristes aangevoer het was dat hulle wintelvlakke van die melkweg vir my, en indien hulle onafhankelijke stelsels was, een mens hulle dwars oor die hemelruim sal kon waarneem. So jy pleed echt in die rekening gau met die uitwerking van ruimtestof nie. Nou vraag jy, wat is ruimtestof? Wanneer licht dier die ruimtestof beweeg, kan dit rooier en dover voorkom as wat het in werkelijkheid is Sterre wat dover voorkom, kan foutiebelik as verder wegbeskou word, terwyl stof in die wentelvlak van die maakweg, stelsels achter die vlak, kon wegsteek. Dit is verbuisterende indichting wat die mens elke dag krij omtrendie heel al. En soos ek sê, gaan loore bykie daar op NASA se webblad rond en gaan kyk na al daar die verskrikkelijke mooie videos wat hulle daar heet, wat gaan is met behulp van die Hubble telescope, dit is asom rovend, en soos ek sê, dit is te klein vir ons menselike brein, om al hierdie dinge, wat ons skipper geskaap het, te verstaan. Jaiple en sy amerikaanse sterkundige Herbert Curtis, nou, dit was hier in die 1800s tot hier so 1940s bedrijwe gewees, het op 6 nou april ‘n groot debat gevoer oor die karakter in die nevels en sterre stelsels en die grootte van die heel al. Nou hierdie debatte gaan nou al aan van het ek kan denk en as mense nou kyk na die geskiednis terug oor al die filosofieë wat al gemaakt is en al die filosofie wat al was bespiegel amal tot vandag toe nog oor al die dinge en al die dinge in die heelal. Hy het hierdie debat nog gevoer om die grootte van die heelal te bepaal, maar soos ek sê, ek twyfel of in ons, in ons leeftijd oor die antwoord sal kry, want dit is te groot vir ons. Alby stade kinder geset, korrekte bewerings aangevoer oor die, misschien die grootte en die vorm, maar ook inkorrekte bewerings En volgens Scheiple was die spiral voorwerpe gasachtig, terwyl keut is gegloeid, dat die son is naby die middelpunt van die melkweg. En as ek so praat oor da, hulle het nie gesê, dit is so nie, hulle het het gegloe. En as mense nou denk, wat is geloof? Vra jou die af, vraag af, wat kan die mens verstaan onder geloof? en elke mens het natuurlik sy eie weergave en sy eie opinie en sy eie siening daarvan net soos hierdie sterkundige hulle sienings en opinies het oor die heel al en nie een is werkelijk 100% reg nie. Dan was daar van 1923 tot 1926 Edwin Hubble, hy was natuurlijk ook die man na nou wie die Hubble telescoop vernoem was Hy het by Mount Wilson in California waarnemings van die heelal gemaakt met behulp van die 2,5 meter ho hoekerteleskoop. Dit was toen nog die grootste teleskoop op aarde en sy bevindings het getoon, hierdie voorwerpe is gans te ver weg om deel van die melkweg te wees en dat hulle aparte starre stelsels buiten die melkweg is. Hable het sy ontdekking op 1 januari 1925 aangekondig en die mensensiening met die heelal, geheel en al onver gewerp. En as ek kyk na die boeken wat ek as kind gelees het, toe hy nou gereken het dat het Wit Worms en swartgate mens na nieuwe sterre stelsels kom voer dit kan ook so wees nie een van ons kan dit met 100% zekerheid sê nie en die wetenskaplikes kan dit ook nie met 100% zekerheid sê nie, as die mens kyk na die swartgate wat ons in vorige programma bespreek het, reken dat as jy na by swartgat kom gaan die swartekracht van daar die swartgat jou jyldel in trak, en jy gaan ook inval of in inplauts daar word, as gevoel van die groot swaartekracht, en dan reken die slim manne, dat witwurms, of white wormholes, jou na ander sterre stelsels, of selfs ander tye kan neem, je kan bijvoorbeeld, teruggaan in tyd, in een van die witwurms sele, of je kan in die toekomst ingaan, in tyd in met die witwurms, dis alles bespiegelinge want nie een mens op aarde weet werkelijk wat in die heelal aan die gang is nie. Let weet my geris, wat denk jy van al hierdie theorieën, al hierdie bespiegelinge en al hierdie filosofen, wat al hierdie dinge kwijtraak. Let weet my a bykie wat jy denk. Kom ons luister nog so'n stikkie mysiek, terwyl ons nog daar tis nie sterre rond zwewe sal met Hubbel en sy teleskoop en op my draaitafel het ek vir ons nog een stikkie heerlike musiek en dit is natuurlijk Van Gielus met Chariots of Fire Dis Vangelis met Chalice of Fire En ons tyk het vanavond uitgeloop Bye bye, dankie Vir jou saamkeier Ek waard hier jou verskrikkelijk baie En skakel geres in Of bly ingeskakel Vir Dr. Tini Eiders met sy oordenking Om Precies te wees So 4 minute en 30 secondes en onthou dit is môre om 10 voormiddag is dit natuurlik die E kerk en môre aand is dit dokter Tini weer met sy oordienking skakel gereis in en luister toch op 'n Sondag ons die hele speelhuis met heerlike geestelike muziek saamgestel en ook stukkies voorlesings uit die Bybel uit so skakel gereis in op 'n Sondag en keier saam met ons Om een rustige zondag te hee So groet ek Een liefde aand verder Onthou ons het later van aand Het ons vir Julian So skommend wat vir ons heerlik muziek gaan maak Hou ons Facebookblad top Ek sit aankondig daar So is Kako geres in En een liefde aand verder Ek groet met André Rieuse Nightingale Syrenheid Liefde aand, tot ziens